День такий спокійний та тихий. Лагідна осінь завітала до Волинського лісу. Останні теплі дні нагадують про недавнє літо. Роксана відпросилася в княгині, пішла до свого любимого озерця. Вийшла на галявину, оглянулася навколо. Нікого немає. Тихо стоять дуби та берести, віттям своїм не гайдають щоб не сполохати Роксаниних думок. Вона підбігла до роздожистого дуба, обхопила його руками, відчула під пальцями шорстку кору. Скільки разів біля цього дуба висловлювала в голос вона свої потаємні думки, повіддала дубові, як любить вона Іванка, як відбити її хотіли від милого. Аж острах бере, коли згадає страшні хвилини у польській землі, як тяжко було! Узрів її старий воєвода і почав просити в княгині, щоб віддала йому Роксану. Княгиня згодилась. І як тільки не соромно їй було, о такому старому трухлятині гнилій хотіла віддати. Лаяла, чому не хоче Роксана старика потішити. Гримала княгиня, де то Іванко? Та чи побачить його Роксана? «А жити треба! Навіщо красою такої зводити з розуму чоловіків?» Згадає про це Роксана і моторошно стає, і огидно. Була б віддала княгиня Роксану в гусатому потворному страховиську, якби дівчина не впала до її ніг і не заридала в розпачі. Вже ніякі благання не допомагали, і Роксана сказала, «Сьогодні втоплюся, гріх на дітях твоїх буде». І так глянула на княгиню, що та вжахнулася. На неї дивилися не Роксанині очі, а чиїсь чужі, гострі, холодні. Врятувалася тоді Роксана, бо схаменулася княгиня. А й тут, на своїй землі, в оселищі неподалік від Володимира, Тіун ходив за Роксаною тінню. Не з руки йому було йти княгиню просити. Навіщо принижувати себе через якусь нікчемну дівку? Холопка сама має честь знати і не відпихати його, бо прикросте і багато може він завдати. Не хотів і націкати княгині, гадав, що скорить Роксану. А вона сама пішла до княгині, оповіла сміливо про цього беззубого. Вже не загрожувала княгині самогубством, а в ім'я синів Данилка і Василька молила захистити її. «Оборони мене, княгини, дітям твоїм щастя буде, і я їм ще знадоблюся, та й виростила я їх. Невже забула ти? Чи хочеш, щоб на них прокляття лягло?» Сама дивувалася згодом, як могла так сміливо власниці свого життя сказати. А так і сказала. «Може, відчула Марія... «У глибокій любові цієї дівчини, свою любов до Романа, може, згадала, як палала пристрастю до нього?» «Нічого тоді», – не відповіла Роксані. «Тільки ніколи вже не бачила Роксана в оселищі осоружного Тіуна. Певно, Марія наказала вигнати його кудись інде». Мовчала про це Марія». Не нагадувала її Роксана, ця обопільна мовчанка була найкрасномовнішим порозумінням. Навіть чула Марія твердість дівочу, навіть сама злякалася цієї дівчини. Така, може, страшне заподіяти. А вірила їй, знала, після цього ще безпечніше буде її дітям з цією нянею. Ніхто ще ліді і словом, не обмовився Роксані про сутичку її з Не раділи одверто з її перемоги не насміхалися над її ненавистю до чоловіків, а лише поголоска пішла про Роксанину вірність її ладові. А Роксана розквітала, мов квітка полява. Самотність і туга не зігнула її, а ще більше випрямила її гнучкий стан. Мандрувала, поневірялася вона з княгиною, Не до радощів було, а завжди усміхнена, і світла сірих очей іскриться приваблюючи теплота. Світозара заздрила її довгій русій косі. У якій ти водії купаєш, що вона в тебе така пишна? питала жартома і, лукаво моргаючи, бентежила Роксану гарячими словами. Розуміє тих чоловіків, що за тобою ходять, я б сама за цей губ мед пила. Жаль мене бере, що я жінкою вродилася. Щасливий буде твій Іванко!» «Іванко!» – шепче Роксана, і ставши навколішки, низько схиляється над рівною водяною гладдю. Вітер ущух не ганяє хвиль над озером. З води дивиться на Роксана її обличчя, ще нижче нахиляється вона, Коса ссунулася з плеча і скаламутила воду. Відкидає її за спину, Роксана. Але маленькі кільця вийдаються на воді, і вже нічого не видно. Роксана повертається до дуба, прихиляється до нього, заплющує очі, хоче викликати в уяві Іванків образ. Чи скоро зустрінемось? Прийди! Голос промовила. Немою Ванку десь недалеко і почує її заклик. Потім йде галявиною, виходить на стежку і простує до княжого подвір'я. Замислена Роксана й не помітила, що за нею на обережно ступає молодий дружинник. Стежка звертає ліворуч, і він, щоб перейняти Роксану, кидається в гущавину і вибігає назустріч. Від несподіванки Роксана злякалася і не могла нічого сказати. Тільки тоді, коли він схопив її за руку і почав щось нестямно говорити, вона очуняла і, штовхнувши його, відбігла наперед. Дружинник поточився, ледве не впав, обернувся і підійшов до неї. «Роксана, я нічого, тільки послухай мене». «Не підходь!» – вигукнула вона. «Тише, Роксана, ми удвох тобі від серця мовити буду!» І, наблизившись, знову хотів узяти її за руку.